Alle aziz die een wat volle beheer het. Alle aziz kan afgeleid word van een van die volgende woorde. Aziz verwijs na iets wat onvergelijkbaar en uniek is. Wanneer iets skaars is, sê die Arabiere dit is Aziz. So wanneer daar na die skepping verwijs word as Aziz, wanneer hulle skaars is, dan is dit meer toepaslik om na Allah as al-Aziz te verwees, aangezien daar niks soortgelijk aan hom is nie. Tweedens, Aziz beteken dominant en oorveldigend. Die Arabiere verwees na iemand wat sy teenstaander oorveldig as Aziz, Allah Ta'ala, kan nooit oorweldig word nie. Dit is dan meer toepaslik om na Allah te verwees as Al-Aziz. Derdens, Aziz, Aziz verwees na een weese met groot mag. Al-Aziz is daar die weese in wie elke type grootheid en machtigheid gevind word. Hy beskik oor mag sowel as oorheersing. Imam Kurtobi sê, Al-Aziz is daar die weese wie se mag, kracht, oorheersing en onderwerping elke enkele ding insluit, op so 'n manier, dat niks hom hulpeloos kan maak nie, en niks kan hom verslaan nie, niks le buite die raamwerk van sy mag en kracht nie, niemand kan uit sy greep ontsnap nie, en niemand kan hom oorweldig nie.